waktu Nabi Muhammad dalam keadaan sakit menjelang menjelang kematian beliau di saat Nabi Muhammad sakit saat itu Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau dibandu oleh Sayyidina Ali dan Fadl Ibn Abbas dibandu oleh Sayyidina Ali dengan Fadl Ibn Abbas Rasulullah datangi ke masjid yang saat itu Sayyidina Bakar menjadi imam kemudian saat Nabi Muhammad datang Sayyidina Abu Bakar menguat mundur ke belakang dan setelah melakukan solat setelah melakukan solat Nabi Muhammad berdiri dan berkhutbah Setelah berkhutbah bercerita tentang banyak hal. Nabi Muhammad dan berkata. Seorang hamba dipilihkan oleh Tuhannya. Seorang hamba suruh memilih antara dua hal. Di dunia dan abadi di dunia. Atau bertemu dengan Allah. Pilihannya adalah di dunia. Atau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang ngerti akan memilih Allah. Itu isyarat akan kematian Rasulullah SAW. Nabi Muhammad memberikan khabar kepada sahabat. Aku disuruh memilih dua hal. antara di dunia dan milih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hamba tersebut memilih Allah. Saat itu para sahabat Nabi belum ada yang faham. Abu Bakar as-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq menangis saat mendengar berita itu. Setelah saya dilabar menangis, saya tidak abakar menangis. Di kiri kanan saya tidak abakar ikut menangis. Sehingga setelah itu semua menangis. Wahsanya itu khutbah terakhirnya Rasulullah. Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan setelah itu Rasulullah melanjutkan khotbahnya dan berkata siapapun di antara kalian, siapapun di antara kalian yang pernah aku sakiti atau aku ambil haknya, apapun aku zalimi, kalau ingin mengkisah, menuntut sekarang saatnya. Sebelum aku menghadap Allah, aku tidak ingin menghadap Allah dengan kezaliman. Siapapun yang pernah aku sakiti, silakan sekaranglah waktunya untuk menuntut. Berdiam Nabi Muhammad. Rupanya para sahabat Nabi tidak ada yang menjawab sepatah kata pun. Lalu Nabi Muhammad ingin melanjutkan ceramah beliau. Disana Nabi Muhammad ingin melanjutkan drama beliau tiba-tiba di belakang ada yang berdiri Ya Rasulullah aku yang akan mengambil kisah atas semua ya Rasulullah aku yang akan menuntut ya Rasulullah Para sahabat Nabi yang semula menangis terhenti tangisnya mendengar suara tersebut siapa gerangan dia mungkin orang munafik yang ingin kurang ajar dengan Rasulullah mungkin orang munafik yang mau jahil dengan Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad berkata taqaddam maju majulah engkau mendekatlah orang tersebut Setelah orang itu mendekat para sahabat Nabi semua mengenalnya. Dan Rasulullah pun ternyata, ternyata juga mengenal orang ini. Orang ini adalah orang cerdas yang saat itu ditanya oh Rasulullah. Engkau minta apa? Dia menjawab, Ya Rasulullah. Doakan aku agar aku mati tidak pakai hisap langsung masuk surga. Dan itulah ugasah. Ugasah yang didoakan Nabi Muhammad menjadi ahli surga tanpa hisap. Bagaimana akan menuntut Rasulullah? Dia berkata, aku akan tuntut Ya Rasulullah. Kemudian mendekatlah ugasah. Sayyidina Ali yang ada di kanan Nabi Sayyidina Fadal bin Abbas yang ada di kiri Nabi tidak terima Ya Rasulullah Biar aku yang tanggung Apa yang akan dia lakukan untukmu Aku tidak rela. Biar aku yang disakiti Ya Rasulullah Sayyidina Fadal pun berkata Biar aku yang disakiti Ya Rasulullah Jangan engkau Ya Rasulullah Nabi Muhammad menjawab Tidak Itu urusanku dengan dia Ini urusanku dengan Awukasha Awukasha apa Apa yang kau tuntut atasku wahai Awukasha Awukasha berkata Ya Rasulullah Engkau masih ingat waktu berada di perang badar Saat engkau melurunuskan barisan perang Engkau telah menjorok Engkau telah memukulku dengan tongkatmu Dan ketahilah pinggangku sakit sekali ya Rasulullah Dan sampai hari ini pun masih aku rasakan sakit Aku akan balas atasmu ya Rasulullah Allah Nabi Muhammad berkata Baik okah Balaslah kalau ingin membalas Uqasa menjawab Ya Rasulullah Waktu engkau memukulku Aku tidak pakai baju Sekarang engkau pakai baju Buka bajumu Ya Rasulullah Akhirnya dibukalah baju Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Engkau dulu memukul dengan tongkat. Aku tidak punya tongkat. Diambil, diberikan tongkatnya Rasulullah. Pukullah aku dengan tongkatku. Akhirnya aku wasaukasa memegang tongkat tersebut. Lihat. Memegang tongkat tersebut. tersebut Dan digoyang-goyangkan tongkat tersebut. Sekali dua kali digoyangkan tongkat tersebut. Dan ternyata setelah itu tongkat dibuang. Dan dipeluklah pelut Rasulullah SAW. Dipeluklah pelut Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW berkata. Awkash apa yang kau lakukan ini ya Rasulullah ya Rasulullah aku merasa bahwasanya ini akhir akhir kehidupanmu ya Rasulullah sungguh ya Rasulullah aku ingin sentuhkan kulitku di saat kau masih hidup ya Rasulullah Allah kecerdasan orang yang mencintai Nabi shallallahu alaihi wasallam ini yang harus kita hadirkan makna kecintaan kepada Nabi Muhammad saw